Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa mfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Suaslawa so, wa al-hamdulillah pripada yu sama Allahu jalla wa 'ala, maka jamu salawa wa al-hamdulillah nalika ikoliko samo njemu Allahu jalla wa 'ala doliko Neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Allahu jalla wa ala na početku i na kraju ponizno i pokođno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam ona, Allah jalla wa ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala,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 koji ne može ni jedan od nas da izbjegne. Najbolji ljudi naproti kod Allaha subhanahu wa ta'ala okosili su smrt. I sve jedan od nas za sigurno će okositi smrt. I definitivno i mi smo svjedoci toga. A o tome govori sunnet Allahu, usanika, i sunnet Allahoov poslanika ali salatu sam za dunjaločke brige. Za sve ono što nas nalazi na dunjaluku, za sigurno jedan od najboljih ljekova kako riječiti te brige jeste sjećanje na smrt. Kao što je rekao Allahu poslanik rahime sallatu vesselam uzkuru hadi min ladat. Sjećajte se, prisjećajte se onoga što prekida sve slatke i strasti. Nikada čovjek neće u tegobi prisjetiti se smrti ja da mu ta tegoba neće postati posle lahka. I nikada čovjek se neće u blagostanju prisjetiti smrti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 kao što su i njih bit će teške sjećajte se i sjetite se smrti Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi vesallam koji je bio najbolji Allahov rob najbolje Allahovo stvorenje okusio je smrt kao što kaže dželaluala innake mayyitun wa innahum mayyitun o muhammedu ti si smrtnik ti ćeš umrijeti i oni iza tebe će umrijeti kada je umirao kvasio bi maramicu u vodu posudu s vodom, zatim potirao svoje čelo i govorio La ilaha illallah, inna li mauti sakirat La ilaha illallah, daista smrti ima svoje muke Ima svoje muke I kako se prenosi u hadisu Sahla ibn Sada, Sa'idija radiallahu da rekao, etani Džibril došao mi je Džibril, rekao je poslanik sallallahu alaihi salam, došao mi je Džibril pa mi rekao, ja Muhammed išma šivit, fe inneke mi yitun. O Muhammed je koliko god hoćeš ali znaj da ćeš umriti واحبيب منشد يقول لك قد хочешь знай датърсе раставеться فإنك, فإنك بيتي بيتي بيتي بيتي من فارق راستветься صديка واعمل منشد ради что год хочешь فإنك مذيون بي знай датър зато بيتبتان зато чес бити обрачунаван награждаван или кашняван и ми након них најбољи аллаху их гробова засигурно че молкусити смрт познати Svako živo biće će okusiti jesti, kušati smrt. Kullu mena aleyha famu, surja rahman. Sve je na zemlji prolazno i proći će. I za ove trenutke, braće, trebamo se pripremati. Kada nam nastupi smrt, niko od nas neće je moći odgoditi. Niko od nas je neće moći odgoditi. Sjetite se riječi učenja kahatima, ali sama kada je spomeno četiri riječi, rečenice,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 Svaki dan se klanjaju dženaze. Danas jednog nosimo, sutra, će, sutra ćemo mi biti koji će nositi. Zato se trebamo pripremati braćova. Nakon smrti, kako je došlo kod imama Ahmeda, doista je smrt teška. Evo vidite koliko je teška da su poslanici. Naprotiv, najbolji poslanik, sallallahu alaihi zelam, Mohamed brisao svoje čelo i govorio, doista smrt ima svoje muki. Doista smrt ima svoje muki. Nakon smrti, kako je došlo kod imama Ahmeda, rahimahullah, htjel u njegovom usnedu, doista je smrt teška, ono što dolazi nakon nje još teže. Doista je smrt teška, ono što dolazi nakon nje još teže. Pogotovo za nevjernike. Pogotovo za grešnike, oholnike i nađije. Vjernice također će biti iskušani određenim. stvarima, ali za razliku od nevjernika to će za nje biti daleko, daleko podnošljivije.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 Pa ćemo potvrđivati ono što budemo pitani i to će se također potvrditi, naše riječ će se potvrditi ili ćemo biti u tjerivanju, u lažu. Da nismo znali, da nismo potvrđivali na Dunjaluku, da nismo učili. Za ove trenutke treba se također, braćo, pripremati. Kada nas puste, nema, gotove. Kada te hrastovina prekrije još zemlja, nema tog koji se vratio. Kako kaže Allah uposanika sallallahu alaihi wa sallam Ma raeitu menzaren qat Illa wal qabru avde'u mina Nikada na dunjaluku nisam vidio nešto strašno Nešto što me prestravilo A da kabur nije strašnije od toga Nikada nisam vidio nešto strašno na dunjaluku A da kabur nije strašljivije od toga Poznat vam je slučaj Osmanu radi Allah uposanika Trećeg halife Allah uposanika sallallahu alaihi wa sallam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 Pa kaže, doista sam čuo Allahov poslanika sallallahu alihi wasallam Da je rekao Innal qabur avvalu menazil al ahira Doista je kabor prva ahiretska stanica Ko se spasi u njoj Sve što dolazi nakon kabura je lakše Međutim, ko se ne spasi u kaboru Sve što dolazi nakon kabura je teže za njega Ova stanica u koju ćemo svi biti spušteni Stanica na koju ćemo svi izaći I ocjesti Zato se trebamo pripremati da nam nakon te stanice bude sve lakše i lakše. A ne da nam bude ne dao Allah subhano, tila, sve teže i teže. Jednog dana ušao je čovjek, mladić, kod Omera ibn Abdelaziza. Rahimehullahu dela koji se često spomnje kao peti pravednih halifa. Unuk Omera ibn Khattaba, radijallahu tala. I bio unuk Omera ibn Khattaba, radijallahu tala. Ušao je kod njega i zaprepastio se od njegovog izgleda. Kako je propao u licu od ibadeta od ispostništva, od posta i ostalo zaprepastio se, Omer, šta je to s tobom? Pa se Omer naspio. Kaže, da me vidiš samo tri dana nakon što me spuste u kabor. Možeš utvoriti kabor, pa da me vidiš samo tri dana nakon što me spuste, kroz tri dana da me vidiš, kada vidiš kako su moje oči ispala kako su iz moje obraze. Da vidiš kako su mi se usta otvorila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 Pa stoji kada budemo spušteni u kabur. I mi vjernici vjerujemo ovu. Vjernici trebaju da vjeruju u gajb. Jel tako? za nije gajb spomenut kao prva osobina vjernika? Elif la mim, zalike il kitab, la raybe fi, hudan lil mutteqin alledhine bil gajb. Prva osobina vjernika koja je spomenuta Allahove knjizi jeste oni koji vjeruju u gajb. Kažu islamski učenjaci, vjernici gledaju Gajib. Kako? Kao što gledaju, gledaju Dunjaluk, a Gajib je dakle ono sve što je sklonjeno od naših očiju i ostalih čula, a o čemu smo obavješteni kroz šariatske dokaze? Kroz Kur'an, kroz Hadis, o tome smo obavješteni, sklonjeno je od naših očiju, od naših ušiju, od naših ruku, ne možemo dotaknuti i slično. To je Gajib. Kažu učenjaci, vjernici, istinski vjernici, oni koji su objeđeni,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 i odu. Mi čujemo topot. Njihoj stopala, kako odlaze. Spuštali ste vjerovatno nekoga u kabor. Vidjeli ste kako je kabor tijesan. I kako je ispod onih edasaka tamo, mrk. Zamisli sebe. I ovim stvarima trebamo slušati svojim srcima, ne svojim ušima. Da ćemo i jajiti, biti spušteni u takvu tamu i takvu mrku i potpunu tišinu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 blagoli se tebi kod nas, dobro nam došao. Dočim čim nevjerni ko će se reći nema tebi kod nas dobrodošlice, teško li se kod nas? Hm. Pa za ove trenutke trebamo se još sada pripremati, da nam se kaže merhaba, merhaba, ahlan, ahlan. A ne da nam se kaže nema tebi dobrodošlice kod nas, teško li se tebi kod nas? Bilaži Ibn Abi Šejbe u svome musannefu od Umera Ibn Ubejda, Rahimahullah udala da je rekao Kavur će reći čovjeku O sine Adamov Šta si pripremio za mene? Šta si pripremio za mene? Zar nisi obaviješten? Zar nisi znao da sam ja kuća usamljenika Napuštenih, oni koji će biti sami Koji će biti napušteni, koji će biti ostavljeni Zar nisi obaviješteno o meni? Da sam ja kuća koja izjeda Kuća čiji su stanovnici crvi Biljež Ibnu Mubarak sa vjerodostim lancem prenoslaca također od Useida Ibn Agdi Rahmana da je rekao do mene došla vijest prenešeno nam je od poslanika sallallahu alaihi wa sallam saznao sam da vjernik kada umre pa se prene, ponese prema kabur kada se vjerničkađe nazad ponese prema kaburu da se ukopa do mjesta gdje će biti ukopano kaže požurite sa mnom mno. pa kada bude ispušteno kabor zemlja će mu reći doista si nam bio drag dok si hodio po nama hodao po nama, po zemlji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 Dakle, za trenutke trebamo se braću pripremati. Zatim, inšallahu talaj kao vjednik, pa ti se kaže, merhamenu ahlan, ahlan, ahlan. Čovjek će se prepasti, kada te neko dozove. Samo dok ti se te riječi kažu i se dobrodošlica, primijetit da se dešava nešto drugo. Šta je? Obavješteni smo o tome. Pomjeraju se zidovi kabura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 Jedan pored drugog. Jedan se probudi, sam nasmijan kaže, kud se probudi, stoješ, nisam spao, uživao. A drugi kad se probudi, savuznoju i zahvaljuje se što se probudio. Jedan pored drugog. Mi ne vidimo. Oni su mnogo šta do, doživljavali. Čak pogledajte, čovjeka na umrlu koji živi Dunjaločkim, još uvijek životom. Još uvijek živi. Njemu dolaze meleke, on vidi meleka smrti na svoje udaljenosti svoga pogleda.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 i nas će stjesniti toliko da rebra sa desne strane prođu na lijevu stranu i rebra sa lijeve strane prođu na desnu stranu to je taj poznati kaburski stisak za koji kaže Allah uposlanik sallallahu aleyhi sallam kod imama Ahmedabira dostan hadis inna lil qabri daqtah doista kabur ima svoj stisak leo neđa minaha le neđa sad ibn muaz da se spasio iko to kaburskog stiska spasio bi se sad ibn muaz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 Međutim, kao što će se vjerniku reći Merhaba, dobro nam došao Ne vjerniku, lošem čovjeku, zlom čovjeku Reći, nema tebi dobrodošlice kod nas Isto tako razlikuje se stisak vjernika i stisak nevjernika Pa Muhammed Tejmi, rahimehullahu ta'ala pojašnjava Prije svega, zbog čega taj stisak? Zašto je Allah dao da budemo stisnuti u kabor? I kako će kabor stisnuti vjernika, kako će stisnuti nevjernika? Pa kaže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 izgleda tamnog, dugih kosa. Kažu, glas poput grmljavine, kada grmi, a pogled poput svjetlice, kada sjela. Imaju velike zube i velike nokite. Kažu da se pojave u nekom selu, u nekom gradu, ljudi bi umrli od straha, da ih vidi. Kako li će meni tebi teg tada biti? Dolaze zbog posebnog, i to je ono,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 Bez dijela nema imana. Bez dijela nema imana. Onaj koji bude ubjegao svoga gospodara na dunjaluku, taj će moći odgovoriti mojoj gospodari Allah. Kao što Allah subhanahu wa taala kaže, yusabbitullahu alladine amanu bilqawli thabiti fil hayatid dunyawi fil akhirah. Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti na dunjaluku i na ahiratu. Ijma mu fessiri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 Mimo Allaha smo. Koliko volimo Allaha. Koliko smo zadovoljni Allahom. Kada im Allah propiše odredi to i to robe. To treba se da si. Koliko smo zadovoljni. Raqib el asfahani. Raqibem allahu teala. Prviši puta sam spomnio. Kaže čovjekovo zadovoljstvo se, čovjekovo zadovoljstvo Allaha. Ogleda se u njegovom zadovoljstvu Allaha odredbom. Ako tvrdiš da si zadovoljan Allahom, onda moraš da budeš zadovoljan njegovom odredbom. Što ti Allah propiše da si zadovoljan.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 Mako priča ovo šta priča. ne nemojte plaho gledati i slušati šta ljudi pričaju. Bez gledajte od koga god možete da se okoristite, okoristite se. Mako on bio. Kako kaže Abdullahi ibn Mesut, prihvati istinu, makar ona ti došla i od najmržeg neprijatelja. A ostavi zabludu, makartiona ti došla i od najbližeg prijatelja. Bitna je istina, da se slijedi. Kao što je također poznato pravilo, kod jehli sunneto al džamata, mhm?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 usulu selasa ili usul. tri temeljna načela ili tri osnovna pitanja koje je napisao šeyh Muhammed ibn Abdel Wahab rahimahullahu teala i posebno je napisao na poseban način govori o ta tri temeljna pitanja koja će vam biti pitanju kabur od kojih ovisi naš ahiret napisao nam je da znamo na dunjalku jer se na dunjalku moramo prepijemiti za njih ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj slav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 ono što on stvorio, u nama samima i oko nas sunce, mjesec, nebesa, zemlja noć, dan, pogledaj to tome su ajati za razumne u tome su dokazi postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala za oni koji su razumom obdareni, sunce i mjesec pogledajte kako jedno drugo smjenjuje noć, dan, kako jedno drugo smjenjuje ne mogu jedno, kao što stoji u suri jeli jasin, ne može noć preteći dan niti dan preteći noć, već oni u svemiru plove sunce, mjesec, nebesa, zemlja Ko nam je tako zemlje učinio pogodnom Za stanovanje, za hodanje Nebesa iznad nas iz Visoko digao, imali gdje stubova Da vidimo te stubove A neko sagradi nam te stubove Allah subhanahu wa ta'la sve to država On jedini Također, kroz što upoznajmo svoga gospodara Kroz njegove riječi, kroz njegovu knjigu Trećina Kur'ana govori o Allah Čitajmo Kur'an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 Reci i moj namaz i svi moji ibaditi i moj život i moja smrt posvećeni su samo Allahu jer je jedin on dostan toga. Dakle, moramo upoznati svoga gospodarnosti. Prošli puta sam govorio i nekoliko navrata govorim da nam neko sada uđe i kaže momci samo pet minuta Allahu mi i pričajte. Ko je tvoj gospodar? Kome padaš na srstu? Rijetke su od nas oni koji bi to malo. Samo pić mi, halo, da ti se kosa na glavi digne. Ne znaš svoga gospodara, kome padaš na sežde? E zbog toga je naša vjera ovakva. Jedan korak naprijed, 20 nazad. Jedan korak naprijed, 20 nazad. Zato vidimo među muslimanima ovakvo stanje što se tiče vjere. Ne znaju svoga gospodara, a niko nije upoznao gospodara da ga nije zavolio. Ako zavoli je Allaha, zasigurno sve će dati za njega.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 moraš da se predaš tome. I neće moći odgovoriti da je naš poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam osim ako ga ne budemo slijedili na dunjanku. Danas se ljudi smijavaju na pojedinim mjestima, čak i u Bosni, kada čovjeka spuštaju u kabur, na papiru nam pišu, ako te upitaju koja je tvoj gospodarac je Allah, ako te upitaju koja je tvoj vjera, koji je tvoj poslanik, reći Muhammed, smijavaju se. Neće moći pročitati. Zasiguro. Odgovorit će samo onaj koji bude ubijeđen Spominje se u podužem hadisu Kada je poslanik, salallahu, ali sam pričao O ovome ispitu Omeru Pa upitao kako li će Omere biti Tvoje stanje kada te upitaju Kaže Omer, ću ja biti ove ovaj pameti Kada sam sada Kaže, Kaže, pitaći ja njih znate li Ko je vaš gospodar Omer dobro zna je njegov gospodar Ali to je bio Omer To je bio Omer Kada čitate o njegovom životu Razumnost zastaje kakav je bio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 pošto im neću kaljati vašu čast, neću ovama pričati, ali onaj koji nesledi Muhammada sallallahu alaih sallam, i on se nesledi, i on se nesledi, ka inan man kan, bio ko bio. Sva četverica imama su govorili moj mezhebje, moj mezhebje su hadis. Kale Ebu Hanifat al-Imamu, lajen bagi li mellehu l-Islamu, ahdhem bi aqali, hatta to ala al-hadithi wal-kitab al-murtada. Imam Abu Hanife rahimehullah ta'ala jerako ne priliči ni jednom muslimanu da se prihvati mojih riječi, ono što ja kažem, mojih stavova, mojih mišljenja, svedok mojih stavova i mišljenja na uporabi sa Kitabom i sa Hadisom, s kojim Allah je dino zadovoljan. To rekao je Imam Abu Hanife. Hijreti, kale, qaboli, imam Malik pokazujući upravcu Kabura Allahov poslanika rehi sallallahu dok je sjedio u mesdžidu. Poslanika sallallahu alayhi ve sallam, tako? I pokazujući prema Kaburu Allahovog poslanika rehi sallallahu kaže od svakog čovjeka se uzima i odbacuje od vjere. Uzima, potvrđuje i odbacuje osim od stanovnika onog Kabura. Pod njega se sve uzimalo. Od nas, vas, petak 10. uzima se, odbacuje, uzima se ono što je u skladu sa kitabom sa sunnetom. Što nije uz dužno poštovanje ostavlja se. Wa sha'ati ayyu qala ir'aytuu qawli mukhalifan lima rawaytum min al-hadith fadribu al Imam Shafi'i kaže učenjacima hadisa koji pišu hadise, ukoliko vidite da ono što ja kažem, moje riječi, moji stavovi, moja mišljenje razilaze se s onim što vi pišete od hadisa. Ja kažem jedno, a zapisali hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem drugačije. Onda moje riječi odzivaju imam Shafija je to rekao. Imama A za imamama je rečeno imam Shafija je ovo umetu što je sunce za ovaj dunjamuk. Imam Shafija kaže vidite da se moje reči razilaze sa hadisom koji pišete hadis moje reči odzit hadisa se prihvata. Wa Ahmedu qala la taktubu ma qultu bel asl zalika tlubu. Imam Ahmed kaže uh, učenicima svojim nemojte pisati od mene već se vratite i uzmite odakle sam ja uzao. Uzmite hadis.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 Jo dobro vešem Muhammed ibn Abdul Bahar rahimehullah ono porče čega čovjek neće ostati ravnodušan odmoći zavoljeti poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je roda. Poriekla. Poriekla. U najbolj, u najbolje rođao tako porijekla najbolje porijeklo rođen u najboljem mjestu centru svijeta Pogledajte koliko umova je Kabul Allah dželle vealla dao koliko je njegovog ummeta Za nisu došli brojni hadisi u kojima se spominje da je dvije trećine dženneta za umet Muhammeda jedne prilike kažu sjedli smo u mesčidu s poslanikom salam, pa je nam je rekao jeste li zadovoljni da vam pripada jedna trećina dženneta pa kaže rek smo počeli smo da tekviramo kaže jeste li zadovoljni da vam polovina dženneta pripada polovina dženneta da vi budete stanovnici pola dženneta Allahu ekber. La ilaha illallah. Počesto kaže, vama pripadaju 2/3 dženeta. To nije dato i pogledajte kratak život. Nuh alayhi selam 950 godina poziva. Odazvalo mu se vrlo malo. Muhammedu sallallahu alejhi ve za 23 objavljena mu najbolja knjiga. Ajur dabranija knjiga koja će ostati svedočiti protiv nas ostaće do sudnjeg dana i je mnogo šta drugo. Bog čeka, čovjek treba da se prihvati Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a drugi ostaje po strani. Ibn Abbas, radijallohu anhuma, poznat vam slučaj, dolaze mu i kažu, rekao je bubekri, rekao Omer, iman leko ne dunjavog da se može porediti sa je i Omerom, iman leko današnjih učenjaka i ne znam ti koga više da se može porediti sa je i Omerom.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 Ljudi kaže, ja vam govorim, rekao poslanik, sallallahu alaihi wa vi mi kažete, rekao je Bokreomer, ja se bojim da se ova nevesa ne sruče na vas. Da nevesa tako lahko spadaju, svi smo odavno već bili podrobljeni. Čijih i kakvih se riječi prihvatamo, a ostavljamo. Kako kaže... Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala suyyanani al-ilm wa qala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ul-irfani ma alimu nasbuk kal-khilaf safahat bayna ar-rasul wa bayna qawli fulani znanje ono sto kaze Allah i sto kaze poslanik i sto kazu ashabito mačići sta je rekao Allah i Allahu rasuluhu sunni se odučili samo tome nije znanje veci je ludost glupost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 Da uznanje, mafar, rtna, filki, tabi, min, šeća, nije došlo, mi u knjizi ništa nismo izostali, sve su pojasno. Zato, braćo, za ovaj ispit se trebamo pripremati, za ovaj ispit trebamo se pripremati, nema popravak, Ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik? Danas trebamo tražiti na dunjavku odgovore na ta pitanja i biti ubijeđeni u njih, sve svoje dati, žrtvovati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 Zato će nakon tada, kada vidi svoje mjesto vjednik u dženetu, reći, gospodaru, požuri sa sudnjim danom. Požuri da nastupi sudnji dan. Jer je svoje mjesto koji ga čeka i koji se spasi. Točim, onaj koji ne odgovori na ova pitanja, ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera, ko je tvoj poslanik, pokazat mu se s jedne strane kavura mjesto u dženetu. Pa će mu se reći, ovo te mjesto čekalo. Ovo te mjesto čekalo da si bio poko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 iz njega bazdi. Pa minut, dva ili nekoliko minuta bile su vam ko godine. Bile su vam ko godine. Samo ste se osvrtali, hoće neko doći da do vas? Priželjkivali da vas neko odvoji od njega? Onaj koji bude nevijednik, koji bude grešnik, doći će mu njegovu grihu, liku takvog čovjeka koji udara smrdi. Možete misliti, to nije, dakle, nije minuta ili dvije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 naše djel, u lijepom, izgledu lijepog čovjeka ili, dakle, onoga koji udara na sve strane. Dakle, obračunavajmo se, vraću. Ovo je ono što nas sve jednog zasigujno čeka. Jeste, živimo na Dunjalku i moramo živjeti i za Dunjalku, ali glavna briga mora da na bude ahiret. Glavna briga mora da nam bude ahiret, da se zato spremamo, jer kada nastupi naš ahiret s našom smrću, nema više povrata.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 Čitajte zikrove koji se prenosi od Allahog poslanika, alihi salavca, pa ćete spoznati kako je vrijedan taj ibadet. Tako lahak, a toliko vrijedan kod Allaha, subhanahu wa ta'ala. Hm. Kaže Allahog poslanika, alihi salavca, riječi da kažem, subhanu Allah, alhamdulillah, la, la ilaha illa, vallahu ekber, na uzima puno vremena. Kaže, draže mi od svega onoga što sunce obasio. Subhanu alhamdulillah, la, la ilaha illa, vallahu ekber, draže mi od svega onoga što sunce obasio. Kod Bukhari kod muslima, kaže... Allahu haydrije govor nakon Kur'ana alje rieči su iz Kur'ana subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah zašto su Allahu haydrije zašto su poslanik sallallahu alejhi ve sellem bile haydrije jednog dana dolazi pa trese drvo poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa ne spada ništa s njega drugi puta trese ništa treći puta nakon nekoliko puta protresao spada lišće kaže da kažete subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah allahu ekber sve od ovih riječi briše grije kao što spadaju kao što spada lišće s ovog stavu kao što spada lišće također spominje se u hadisu da Ebu Hurere radi Allaho tam sadio sadnicu po, poslanik sam prolazi prdnjak kaže Ebu Hurere šta tu radiš kada sadim kaže oćeš da ti ukažem na bolje sadnice da kaže subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah <kuh> akbar, sa svakom od njih ovim riječima saditi se palma u džennetu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 Tespih, to je Kada Allahu subhanahu wa ta'ala ne gira svaku manikavost, koju mu ljudi pripisuju. Kad kaže rob, alhamdulillah, kaže Allah sadakt, istinu si rekao. Svaku Allah pripada samo Allah, istinu si rekao. Kad kaže čovjek, ilah ilah ilah, nema istinskog Boga osim Allah, kaže Allah sadakt, istinu si rekao. Kad čovjek kaže Allah akbar, Allah je najveći od svega, najveći, kad kaže Allah istinu si rekao stoji je hadisu, ako čovjek nakon toga kaže Allahum magfirli, Allahum moju prosti mi, kaže Allah, to ću ju raditi. Ako kaže Allahum marhamni, Allahum moji smiluj mi se, kaže Allah, to ću ju raditi. Kad faliti, to sam uradio. Doslama prijevod, to sam uradio. Da čovjek kaže Allahum rzukni, Allahum moju obskrbi me, kaže Allah, to sam uradio. E zato su poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam, bile najdraže riječ. Draže od svega onoga što sunce obasio. I drugi zikrovi, i drugi zikrovi, je li tako? poznati zato se pozabavimo ništa dakle ne propuštajmo od dobra prisjeđajmo se ovih trenutaka kako je nas neće mići ni jednog od nas i neka nam one budu ako Bog da ovi trenuci neka nam budu posticaj da bolje iskoristimo svoje vrijeme.